книжки читати треба, тоді б легше було зрозуміти. Словом, так. В цій компанії Нінель хрещений тато, себто хрещена мама. Вона посіла цей царський трон після смерті чоловіка, якого застрелили щось там рік чи два тому. Антон у них консільорі. Це така мафіозна посада. Права рука боса. Все знає, все виріжує. А Георгій? Жора? Капо Реджіме – це начальник Служби безпеки, якщо дослівно з італійської – командир загону. Ну, посада як посада, спробувала пустити сама собі туману в очі Валентина, вже здогадуючись, чим у відверто мафіозній організації може займатися начальник Служби охорони, якого Софія Андріївна назвала красивим італійським словом «капореджіме». Командує собі загоном. Мені здається, що така посада потрібна в будь-якій структурі. Кожна серйозна контора, банк, установа, мають власну службу безпеки. Звісно, Валюшу, звісно, і я так кажу, посада як посада, з готовністю підтримала її Софія. От у Бориса також є і Капореджіми, і консільорі, тільки називаються вони не так, а по-нашому. «То ваш Борис також хрещений батько?» «А ви – мама!» «Ой, чудо-чудо!» – згадала улюблена словечко Валя і по-дитячому сплеснула пухкими рученятами. «Звісно, ні. Принаймні, так воно не називається. А за суттю, саме так. Мафія, Валюшо. Всі великі гроші, які зараз так активно накопичують серйозні люди, безумовно, нечистого походження. І Борисові також. Він – колишній партійний функціонер. Його первинний капітал, гадаю, звідси – а потім, як пощастить, то покеруєш грішми. Керують також по-різному. Хто збагачується, хто розорюється. То ви пов'язані з мафією? Ой, чудо-чудо! Очі Валентини відбивали такий захват, наче вона дивилась широкоформатний кольоровий фільм зі стереозвуком. І ти мала також. Вже днів зотри. Я – ні. Софія Андріївно, я – ні. А це що? вказала на браслет із рубінами, який Валя одягла, щоб похвалитись. «Ти знаєш, скільки це коштує? Знаєш, хто може собі дозволити робити такі подарунки?» «Нінель, хрещена мама, хочеш ти з цим погодитись чи ні? І Георгій нікуди від неї не подінеться?» «Такі реалії. Хочеш, приймай, хочеш, ховай голову в пісок. Працюй з страусом. «А ви?» «Ви також, хрещена мама?» А Ваш Борис, мені здається, також із них. Та ще й крутіший Занінель. Я, я, Валюшу, працюю з Траусом, відколи з ним познайомилась. Він особлива, непересічна людина. Інтелектуал, музикант. З ним дуже цікаво спілкуватись. І небезпечно. Небезпечно? Так. Цього літа ми відпочивали в Криму. У якомусь майже царському палаці, графському, як щонайменш. Ой, це було, напевно, розкішно. У Валентини заблищали очі, і майже покотилася слинка. Розкішно, погодилась Софія. Але дорогою до Києва нашу машину обстріляли. Свят Господи! Склала руки Валя, але ж не влучили. Чудом. Якби водій не викинув з машини абрикосову кісточку і не помітив підозрілої людини в авто, що обганяє... «Ми б зараз не розмовляли з тобою, Валюшо. Отакі справи. А потім виявилось, що навів бандитів директор санаторію, в якому ми відпочивали. А потім виявилось, що директора також убили». «Хто?» – запитала Валя, прикусивши пальчика міцно переклетених рук, наче це могло захистити її чи Софію від пострілу. «Я теж думала, хто?» «Головне не хто, а за чиїм наказом?» Наказ я чула на власні вуха І віддавав його Борис Мій інтелектуал, музикант, мій добрий, ніжний Який там хочеш іще, Борис Отак, Валюшу. І ви після цього Ага Ой, чудо-чудо Втретє повторила Валя, але зовсім іншим голосом Але ж Георгій ніяк не може Звісно, не може Тут кілька днів тому невеличка розборочка була. Мужики у Венеції між собою теревенили, я чула –